Habsburgok! Még nem egészen biztos, egyelőre óvatosan tessék vélekedni a dologról, ne vágjuk el magunkat holmi elhamarkodott nyilatkozattal, az ilyesmi aztán megbosszulja magát, vehettük észre. Minden esetre jellemző. Még nem lehet tudni kire, vagy arra, aki állítja, vagy arra, akiről állítják. A tettes már megvan. Az áldozatot keresi a rendőrség. De ha kiderül? A tettes, valamelyik német kutató, tettét azzal követte, hogy azt állítja, hogy hiszé, hogy is mondjam, csak kényes a dolog. Ugyanis a Habsburgokról van szó. Nem is róluk személyesen, csak a családról egészben. Én nem vagyok se legitimista, se republikánus, illetve még nem vagyok egyik se. vagy meglátom, majd megvárom, mi lesz. Majd szólok aztán, ha majd látom, hogy a többiek, izé. Nem, mintha én nem volnék egy bátor határozott ember, aki a véleményét a tömegtől függetlenül mondja ki. Ugyan kérem, ilyesmiről szó sincs. Csak most nincs időm véleményt alkotni. Nagyon el vagyok foglalva. És nem is arról van szó. Arról van szó, hogy izé, na, hogy is írjam körül. Szóval ez a tudós azt állítja, hogy ami a Habsburg család származását illeti, hát, hát, bizony, tesik, hogy mi? Igen, igen, eltetszett találni, igen, arról van szó. Látom, hogy már értik, ahogy összecsapják a kezüket elképedve, hogy azt mondja, Na hát, ugye? Érdekes, mi? kéte volna? Kérem, én nem mondom, hogy lehetséges. Én csak közlöm a dolgot, ahogy hallottam, illetve olvastam, továbbítom minden megjegyzés nélkül. Egy kicsit félrehívom az embereket a társaságban, sandán oldalt nézek, és halkan a fogom közt odasúgom. Tudja, mit hallottam? Hogy ezek a Habsburgok, Legalábbis az ősapjuk még izé, izék voltak. Ne mondja, igazán őrült érdekes. De tudja, ne szóljon senkinek, én sejtettem valamit. Tudja, az a proc, ami meg volt bennük, míg jól ment nekik. Kérem, direkt koronát hordtak. Aztán az a gyanús szerénység. Összehúzódás, mikor rosszul ment. Én nem mondok semmit, de kérem, mindjárt leheted gondolni, már a nevük miatt. Nem rendes magyar névna. Mi nem hívták őket havasnak, vagy hámornak? Meg aztán a nagy családi összetartás, meg a kalandos természet, meg aztán az a polgári rendszeretet, meg hogy olyan szőkék voltak, és milyen barnák voltak, és milyen vakmerőek voltak, és milyen óvatosak, és az a jellegzetes ívelt sasor, és az a jellegzetes rövid egyeres orr. Nyilvánvaló. Csodálom, hogy nem vettem észre.